Josep Pedrals, bona tarda. Molt bona tarda, Xavier. Hola, la, fase que la, farà... la frase Hola, bé, que avui ma. volem fer sonar bé és... La to se'ns ho fa escopir d'una embestida. Pots repetir? La to se'ns ho fa escopir d'una embestida. Dit així amb aquest tonet. Sí. Va. De fet, mira, és que a la plaça de davant de casa, aquests primers dies d'estiu i baixant els ballets a prendre el sol molts d'ells acompanyats per joves sud-americanes. És la típica estampa barcelonina actual. Sí. És veritat que és una amb molt repetida. Sí, sí. bueno, L'altre dia em vaig fixar en una situació simpàtica. Hi havia un ballet i la seva cuidadora que es van asseure al costat d'una iaia tota empolistrada. A l'home li devia fer gràcia a la vella dama perquè li donava conversa amb ganes i ella no li va fer cap llets, diguéssim, ah, ja saps? Parlaven allà de les xacres de cadascú, o sí. que xarren els iaios, no? Sí. I la jove, acompanyant per la seva banda, va començar a fer com una mena de paper d'alcabota, llançant floretes aquí, sí. i a l'altre tal. i en un moment donat de la conversa l'iaio, allò va fer... i va dir... I Sí, va treure el gargallet, diguéssim, a mig, a mig flitz, i va arreglar-ho dient eh? això. La tos sense ho fa escupir d'una embestida. No? La tos sense ho fa escupir d'una embestida. I llavors, clar, què vol dir la tos sense ho fa escupir d'una embestida? Doncs la tos és el mecanisme fisiològic caracteritzat per l'expulsió sobtada i sorollosa, més o menys violenta, de l'aire dels pulmons. Sí, ens ho fa escupir, o sigui, hi ha ja quelcom que eh, amb, amb aquesta tos s'escup, o sigui, es llança la saliva fora de la boca, o es llança quelcom que no és la saliva fora de la boca, sí. i com? D'una embestida. Una embestida és l'acció d'embestió, o sigui, anant petuosament contra algú altre, però en aquest cas seria més o menys com un... d'una vegada, d'un com, no?, de, de, de sobte. O sigui, seria... el mecanisme fisiològic d'expulsió d'aire ens provoca una expecturació sobtada. Sí, la tos ens ho fa escupir sí. d'una embestida. Sí, sí, sí, sí, que sí. per dir això podria haver dit el cos per treure el rugall, Fa i i escupa el gargall. <ríe> la rima més tonta que m'ha passat pel cap. O també... Si notes una interrupció dins la barra gamella, la natura, sàvia ella, ho treu a fora, ho escupa. La, la rima aquesta està aquesta, una mica rebuscada. Sí, però... sí. Molt difícil. Però he pensat, calla, calla. I si en comptes d'estar dient una excusa sobre el gargallot que acaba de llençar, l'home no s'estés referint a la cuidadora i li digués l'atosensu fas cupido eh, la, l'atosensu fas cupido d'una embestida, o sigui, l'atosensu l'atosensu sí. és una llatinada d'aquelles boniques que és el contrari d'estrictosensu, o sigui la, significa en sentit ample l'atosensu sí, sí, sí, sí, sí. lato fas, cupido, fas, fas ah. cupido, cupido que és el déu de l'amor és el fill de sí, Venus sí. que Exactant. normalment es, es, es, la iconografia el pinta tot i amb un arbre de unes fletxes no? sí, sí, que és un amoret no? sí. o sigui, l'atosensu fas cupido anant vestida. Anant ah, vestida que... Com que Copi donava amb boles, ella anava vestida. O sigui, duia <ríe> el, el cos cobert d'una un, roba. O sigui, li estava dient... En un sentit ample, estàs fent de moret sense anar nua. Que és Molt més o o menys el que li estava dient <ríe> a Que per dir això li, li podia haver dit... fundar el teu vestit, has provocat en nosaltres que ens haguem mig seduït. Et falten l'arc i les ales. O també... Si aneixis tota nueta, series com l'amoret que ens ha llançat la sageta que ens acomoda juntets. Ah. Ai, oh, molt bonic. Molt romàntic. Quins, Ai, els hi hagi fe... de plaça. pensar que aquell gargalla acabaria així. Sí, bé, anem sí, pel sí. poema, Josep. Sí, avui he fet un poema que es titula Postres. Ah, que bé. Eh, mira. I dius, postres, tu. Doncs diu, <coughs> perdó. Compota, pastís, biscuit, coca tortell, xocolata, carquinyolis, flama amb nata, merenga, banana split, almíbar, peres al vi, mus, macedònia, pijama, galetes, napolitana, arròs amb llet, bebaresa, cabell d'àngel, lionesa, sara, crema catalana, músic, codonyat, iogurt, mel i mató, suc de taronja, maçapà, tiramissum, marrón glacé, pets de monja brillant boníssim. brillant Josep m'agrada sobretot que acabi amb els pets de monja sí, això t'acaba igual i aquests punts suspensius gràcies Josep, fins la setmana que ve